selfs ons met Peer Nolte alias Welleend Zwart, wat al 35 jaar lang volkbesitt in Zuid-Afrika is en dis geen voorstelling nodig het nie. Baie welkom in ons program vanmiddag, uh, Welleend. Dis uh, een besondere voorrecht om met jou te kan gesels <coughs> en uh, dankie dat jy ons kon inpas vandag. Baie dankie vir julle, Lutwicht, dis een voorrecht om, om een bykie met julle te kan gesels. Jy noem in jou medievertlaring dat jou paar die groot inspirasie is na die muziekwereld, en uh, jou ma, die een wat die liefde vir uh, skryf, aangemoedig het. En wat die soort muziek is die blootgestel as kind? O, jonge, ja. baie verskijding uit goed. Maar um, oorzakelijk sal ek sê, aan my paarse kant af, um, as dit goed soos um, met pa, ek onthou, pa, was een groot Jim Rieus fan gewees. O, ja? Echt. <laughs> ja, en, en, jy weet ek, die type muziek maak van daai tyd, en dan ook die liedjes van die dag, die liedjes wat op die, op die radio was. M'n pa kon vreselijk mooi sing, hy het nou, hy nooit uitgegee as een sanger nie. Ja. Maar ons het baie gesitte muziek maak toe ek nou a was, en ek het, ek, die gitaar baas geraak. M'n pa kon verskrikkelijk mooie mondflijkie speel ook, en dan het ons, ach, ons het aande om, op die achterstoep gesit, met my pa speel mond, ex-cootlitaar, en dan syng ek, en hy syng, so. So dit is maar dit is my altyd, jy weet, ons huis, en ook, ook baie van my ouderse vriende, hulle het een geweldige groot vriendenkruim gehad, en baie van daie mense, van al die ooms, ja. en, en ook muziek maak, daar was altyd ooms geweest met, jy weet, daar altyd, as hulle, en hulle hulle, hulle, hulle was baie sociaal, jy weet, ons het baie gekuier, ons huis baie gekuier, en baie oude mense huis het baie gekuier, en in my maal baie, baie funksies ook aangebied. Um, en dan is daar nou altijd 'n trekklavier en 'n konsertdinge en 'n backfluitjie en 'n paar gitare en een, misschien een 'n banjo of 'n ding. So ek het dit is dit het absoluut van kleins af was was dit in my verduigingsraamwerk en deel van my van my wêreld, deel van my lewe. Ja. So jy so het dit en Die televisie op die neel verskyn en jy kan en jy kan ek sê nie voor sien, daar sit Anton Goos en daar is Carica en daar is die ene en daar is die ene. Dan het, jy weet, nou sal bietjie beeld ook by die klank en dan, ja, dan, dan verbreed jou sy wereld verder, soos ek, ek nou, daar was my net al, altyd muziek rondom my in, in die huis, toe ek tiener was en ek krijg my eerste hi-fi as a percent, um, vir my zestiende verjaarsdag. Toen ek begin in alle ergens om plate te versamel en so, ja. en ek versamel nog steeds. Weinel, eh, weinel, nog steeds weinel. Ja, weinel, ek is een groot, ek het een groot versamel en ek is een uitwerige versamelaar. Ja. Uh, ja, ek het toch al myne ook van door die jare, maar in elk geval. Jou, weet julle dan altijd concert wanneer julle saamkom en braai en so aan? Ja ja, gedee, en natuurlijk, weet, um, die, dit is baie van die klippies was was ou klippies met met baie goed gesin van Dean Martin en en hierdie en, en Jim Reeves en Blue Eyes. Ja, en dan en, en, weet, en dit dit sykel in jou, dit dra deel van jou, sal ek maar sê make-up. Dit, ja. dit, dit is deel van van dit begin in in die gemeente in daai goeie Hmm. En, um, en dan natuurlijk het kon hulle baie, wat my pa, jy weet, allerhand ooms en soan, hulle was ook so baie stuidig, hulle was, kon lekker, soms lekker stout draf. En, uh, maar, maar stuidig, maar altyd, op een goe, op een mooi manier heet. Yeah. Ja. <laughs> en dan het hulle nou, dan het hulle nou, zou hulle nou bevloed, goed, goed doen, soos, uhm, hulle, hulle syng, syng ander woorde van die, van die, van die, van die, van die, die liek, hulle maak die woorde, maak die woorde net op, maar die keer het ons gerol op die vloer, soos ons lag, dalk het net meslaas vir die snaakse goed wat uitkom jy. Ja, net het ek Tannie ook gehad wat baie mooi klavier kon speel. En hy sê sy was ou sport geweest. Sy was Tannie Pearl. En sy was een ware sport geweest en dan sy die snaakste snaakste weggawes van bekende liedjies gespeel ook met woorde wat sy nou opgemaak het. So ja nee, dat was baie. Ek, ek associeer muziek, musiek, assosieer ek outomaties met een goeie tyd hee en lach en, en, ja, en familie, in familie dinge en so voort. Ja. Ja. Nou, ja, jou muziek het afgeskop as P. Nolte, die kitaarspeler in Koos Kombuise Orkest, so uh, het hy ook dan een groot invloed op jou muziek gehad? Ja, Poff? nogal baie waag groot invloed. Ek het hom um, ontmoet in Pretoria, ek was in die AMU gewees en ek het een meisje ontmoet En ons toekies het toe nou gekuis geraak, die weet gekuis En toe sê sy, en, en, en toe kom dit nou uit, maar André Lutooi is haar ex-boyfriend. En hy is nog steeds vriende. En die dag, en, die ouwe is een de groot help van my geweest. En ek het van sy, van sy boeken, en sy poëtrie, en die goeders is alles vreselijk bijgehou. En toe sê sy een dag van my, o, André kom, hoor ek van ons keier. Sê sy toe, ek is door daar bij haar woonstel in Sanicide in Portoia. André kom morgen vir ons kyk. Ek sê André wie? Sy sê André le kooi. Ek sê vrachtig, ek kan dit nie nie. Ja nie, sy sê sy, kom ons kyk. En uh, die saterdag, marag, so weekend, wetens tijd, hier klok, klok man in. Toen ontmoet ek hom nou die eerste keer. En hy staan daar met sy tekies, en sy rugzak, en sy keks op die kop. En ek het my gitaar daar gehad, en, en hy het sy gitaar by hom. En ons het een bottle Tassenberg loopgemaak, en een glaasje geskin en twee glaasjes later, toe kom ek gitaara uit en, en toe speel ek, ek het in die stadie met ek twee Afrikaanse liedjes gehad wat ek nou al geskryf het en ek sin toe die twee liedjes vol met ek en hy is toe nou so'n indruk met die, die liedjes dat hy vir my sê, ok, stel my nou ek sin aan as sy gitaar speelde, ek ja. net vir hom kom gitaar speel en van toe af het ek, het ek naweke, jy weet as ons, as ek, ek was op klerk gewees, nie amen, vryda in Amara, het ons nou maar, die ander nie veel, Jy mag zeker nog maar nie. Ik gegaan het, als jy nie een nawek pas gehad het, maar ek het my nog nie daar aangestuurd. En. Ja. en dan gaan ek op, gaan ek eilwel, dan gaan ek die hoebraad toe, dan speel ek samen met, samen met André na die heel nawek. Als jy nou keek zit daar, en, en die hoebraad, en jowel, en die plekken rond. En ja, en toe, toe het ek nou achtergekomme, die weet, ek wil hierdie ding doen vir die lewe. En, ja, het, en, ek is, op die oude hend is ek terug, is ek verplaasd Kaapstad toe naar die kasteel toe, en toe het ek nou daar, en kops dat ek het in ek uitslaap pas gehad en dan ek so gesit in my in my kamer asos nou kla kla kla ami ami hierdie dag dan's ek daar in my kamer in straat, en by 'n kastraat en dan skryf ek net skryf ek liedjies en toe kom toe kom Koos da, hy, andere wat Andrei verander toe oor koos en hy maak toe die, die, die sy elke boemelaars Droom album um, of ek weet nie dit was die, die album, Limelandsland album by syne nou, Toe, toe het hy m'n self herdoek, er, die re-invent as kooskombuis. En toe kon keirai vir my. dus is so die eerste keer in een baie lang tyd het ons mekaar sien en hy is toe verstom om my, om al die lietjes wat ek intussen geskryf het. Ek het to ek het elke dag, dag en nacht het ek toe nog gesit en lietjes skryf. En nou ja, toe het ek nou besluit, toe, toe, toe, toe die AMI voorby is, toe my dienstplug voorby is, toe het ek net besluit, well, Ek gaan nie, ek wil nie, ek wil nie kantoorjob in, ek gaan nie, ek het, a, ek het, a, ek het een graad in Afrikaans, Nederlands en Engels, en ek het paar bags aanbiedinge gekryg, maar ek het nie besluit, ek was nou vir twee jaar in the belly of the beast, ja. en ek stel nie meer belang in die nie, ja. so ek wil my eigen ding, ek het nou begin, begin muziek maak, en nie, is ek nog steeds. <laughs> nou, uh, ja, uh, uh, uh, jy sê, toe word uh, hy koos, en toe het, Peer, sommer, Welleend geword. Hoe, hoe kom Welleend? Ja, en... Ik uh, nee, het... Um, excuse, ek het jou nou onderbreek, ek het jou nou nie redig geval. Ja, nee, ga noem. Maar, maar, ek het ek, die naam Welleend het ek actually gekry voor, voor, voor ek van André ontmoet het, toe, toe hy nou nog, ook nou nog André was. Um, ek was op een kort voor ek hom ontmoet het. To ek nou so benauw, mysiese vlid op, en sunny side, op Uiwal is die hele tyd. ek een keer, to, toes is die tyd vir my, vir my 7 daag, my 7 days pas. Yeah. En ek gaan te Kaap toe, en ek die meeste die tyd, sam met my, my oud Pelle, die saare nog allemaal baie lang was, <laughs> lang as my, want ek is toe die enigste poenskop tussen my milk. En ek is die eerste wat ons aan moet toe gaan. Ek is die eerste wat klaar gestuweer het. En, um, Toe het ons, oh hulle het in die, daar waar die Tokare landgoed nou is, nee, daar was een studentekommune geweest en die oudens die hulle van my daar gebleik. En hulle het nou allemaal verder hulle, geloof, ge, opgesyke en gevertel dat hulle een band is, en hulle gaan die band wees, maar het het er meer gegaan oor wat die band sy naam is, as wat het oor die liekies gegaan het, Daar ja. was puttermund liekies, maar baie name vir liekies en, en vir die band. Ja. En ek was eigenlijk maar die, die, enigste, die enigste ek en die ander oud, was nummer die enigte wat een biekie kon speel. En, um, ons staan so en ons skop een biekie sokkerbal rond daar op die werf, en ons gooi biekie frisbee en so, en, en hoe allemaal praat oor wat hulle bandse naam nou eendag gaan wees, en wat hulle gaan nou en dat die bandse naam gaan wees. En ek het net so gestaan, en die sokkerbal kom so na my toe, en ek stop hom, en ek skop hom vir ander ou, en ek sê toe, maar is so vir my net so die ek dink, ek sal valiant zwart wees. En die ouders het gelag, en die dag het voorbij gegaan, en ek is weer terug aan my toe, en nou, eindste die morgen, toe ek nou op my andere die eerste keer op en ek woon stel in Sani saai, toe ek nou voor my liekie speel en alles toe stel, en my nou aang sê, so die taagspeler, en hy sê vir my, maar jy moet die verhoog na my, wat gaan jou stage na wees? En ek dink, jy sien, nou dit nou wees? En skielik onthou ek, daai sokkerbal sessie, waar ons so first by gespeel in sokkerbal gesproken, net, net in haar week tevore, ja. en ek sê vir hom, valiant zwart, hm. en hy kraai van die lach, en hy sê vir my, dis briljant, jy moet daar in houd, dis een baie goeie ene. En nou ja, vand hy, daar word ek op een, op een sonnige a sonnige saterdagmorgen op voonstel in sunny sign, word ek toe valiant zwart. Uh, <laughs> ek self het uh, yeah. die, nie, uh, wat het, was het, was a wee something, maar die stasie waar het ek gerei, uh, vir jarre jarre, en, Ja, Joune, ek sien, dit is een prachtig, ene, prachtig, Ja, Valiant Stasiwa en uh, die, ek sien, Joune is uh, die zwart Valiant, hm. is een prachtige kar Ja, ek het een zwart Valiant rebel gehad, maar my sien het ongelukkig het een aand toe, vir hy in die regeling met die kar en toe is daar iemand dat voor hom inhaat, en hy toe hy nou probeer uitswaai nou ja Ja. langs door die kop. Die kar ka bestaan nie enkele mening. Hm. Maar ek onthoud dat hy, da, hy, ene hy die ene wacht van die uitradistatie was, hy was een safari, een welleend safari. Ja, uh, ek, ek, ek, ek, ek, ek weet nie, hier ene was in 1966 en uh, sy achterste vensters was rooi gewees, die lang achterste vensters, hy het soos een lekswaar geluid ja, yeah. met riet. <laughs> nou, uh, Ik ge enige broers of susters. Ek het 'n sister. Ja, ons is net twee kinders. Ek het 'n sister wat 2 jaar jonger is as ek is. Sy sy gou binne die werk instellen mos. En ja, sy en haar, haar man ook hy um wonderlik wonderlike wonderlike ou wat jou by aai het. Dis my my familie is maar omal in Kaap. En is sy uh, enigstens uh, musikaal. Sy sou baie mooi Ja, sy syng daar en oor, sy het die instrument opgeneem nie, wat snaaks was eigenlijk, want ons is met de aanvoeling van muziek, je weet, en, ja. en, en so. Ja. So as ons in ons dans graag, dis nou, dis nou, ek is maar oor daans, ek kan nou nog lekker daans, ek kan soppie, vast dans kan wals, ek kan poekie, en ek kan selfs bieke, het bijna ook in de mors put, as het moet. <laughs> ja, nee, wanneer het kom by dans as ek hoorde sy wals, dan gaan ek maar uh, hierdie is two steps en die ander goed is en mm. <laughs> nie, dan staan ek een beetje terug <laughs> yeah. uh, nou, op Williën, uh, ach Wellington, <laughs> op Wellington geboore, en uh, op Stellenbosch gewoon, het jy hoor en laarskool op Stellenbosch voltooi nee, nee, ek was die hele ek was in, in, in die laarskool, die goed rust in Wellington ja. en toe was ek in die gemeente oorskool Ook daar, in Wellington, en nou ja, toes toe ek Stellenbosch, toe ek was vier jaar op universiteit geweest En toe het ons, toe, toe het nou teruggekom het, na die army. Toe um, het ek vir baie, baie, baie lang tyd op, ja, vir hele paar jaar op Stellenbosch geblei. En als het dit draai, en ek en, my, ek en my, my, my, my, my, my mysie, is toe eventueel getrugt uit, en... Ons het een en ja, die man is hier in die huis, hy is huis, man van die huisaloman van dertig. Ja. En ons het, ja, en toet ons, ja, en toet ek to die, die toneel, die muziek toneelopstelling was perskrikkelijk levendig. Ja, in die vroeg neendags, vroeg vroeg neend te neendag rond hierda daar, en daartuid. Maar toe, dan heb we gaan doodloop, snaaks genoeg, het, het, die, die, die, die, die muziek toneel een bieke opgedroog. In Kaapstad het dan ook een bieke van die plekke waar ons altijd gaan speel het, het toegemaak en, en so en, en toe het ons besluit ook okay, het maar, ek het gehoor, daar in Pretoria is daar nou lekker, bak, kop en wakker toneel vir Afrikaanse muziek, met, en specifiek Afrikaanse rock muziek. En dit het natuurlijk alles te doen gehad met koos en kerkorrel en die ouwens wat nou die niewe die alternatieve beweging in die gang gesit het, jy weet. Ja. En toe het ons besluit ook, okay, en toe prik ons sak in pak Pretoria toe en ons het daar al geblief, is o bieke meer gesprek, sêke so, so jaren en half, miskien weer Ek kan nou nie mooi onthou nie. Maar het is, ons het op hele tydkie lang daar gebleid. En dit is, dit is in dae tyd, het, het op die koppie ontstaan. Ons is die eerste wat, wat op die koppie van spiel het, toe het, okay. nog net, toe het nog net het bosveld kroeg was, toe het ja, ons ja. groot, groot feest gehoord het. En toe het ons agenteel opgestaan, en toe die, diezelfde toneel, soos wat die uit dood verloop het, paar een, een jaar of twee tevore in Stellenbos, toe gebeur die selwe type, type dan daar boek het oor ook, dat die, nie weet het, het ek het net, ek genoos het bieke noeg geraak, ons het bieke oomseek geraak om eerlijk te wees. En toe to, to is ons terugkaapt, terug Stellenbosch en ons het toen in Stellenbosch geblei, jy slak, like, ek dink, al te saam, so makkelijk 25 jaar, of ja, definitief, bieke meer as 25 jaar, ons het, ja, ons het later ons het ons huis gekoop in Stellenbosch, en toe het ons, ge, geprek en een ander grote reis in Stellenbos gekoop en lang daar gebly. En die afwepe vier, so vier en half jaar, bly ons nou ou, bly ons in onrust. Ons het net op, op stadion, ons kinders nou klaar, klaar is met school en so. Toen ons besluit te dit is, daar is nou nie nou, ons hoef nou nie meer in, in Stellenbos te wees nie, kom ons gaan, kom ons gaan bly by die zee. ja, en, nou, ja ons is dolgedechtje in onrust. Waar is onrust? Excuse toch? Ek sê, waar is Onrus? Waar is Onrus? Onrus is, um, wel, tussen Kleinmond en Hermanus. O, oh, oké, okay. so, nou, so, so. Ja, so, ek, ek, ek, ek, ek sê nou Kleinmond, maar Kleinmond is eindelijk een beetje ver, dit, ja, dat Ek um, kom, as jy nou Hermanus, ek weet nie of die, ken, ken jy die, die wereldie, so. Of as jy nou Hermanus, ja as jy nou oorste Oudispas ry, en daar dier jy jou pas, en soan, voorbij Frank Bou, en so, dan kom jy amper, jy kan op een stadium, kan jy afdraai op die N2, of jy kan die pad vat uh, richting Hermanus, hy kan jy op die ou uit in, in um, Gaansbaai, en dan kan jy verder aan aangaan, Baarstedersbos toe, of jy kan gaan toe ry, en dan kop jy koffie sam met my vriend Anton Koosum gaan drink, daar, hy daar, so. Ek het nou die met hom gesels. Is het, ja nie, ons sien mykaar nog tamlik gereeld en ons betekent hy nou lekker optreden saam en so. Nou so. ja, wow, <laughs> uh, dit wil vir my voorkom as my, uh, asof my uh, inleiding in die begin nie doorgegaan het, nie. Uh, ek het, ge, ek dink my mic was afgewees, maar in elk geval, ek sê net uh, hierdie onderhoud van my en uh, Vali en Zwart, Peer, Nolte, ja, is sy naam, maar dat ons baie lang gesels het, baie langer as wat ek wou, en met die gevolg is, ek gaan nie vooraf muziek speel, en dan die onderhoudsopname nie, so ek onderbreek ons geselsies, so elke kort kort, om vir ons dan plaat van van eh uh, Valien Swart uh, in te sit. So, oké, okay, oh, hierdie is die eerste onderbreking en uh, ek speel een van sy grootes en dit is natuurlik Jacaranda Straat. Hier kom Nou, nou die enige formele musiek die wikie op die wind en ek volg my hart waar hy gaan. Ja, ek my hart waar hy gaan. Jaare gelede vaar ek na die vreemde met drome wat zweef op die wind. My hartse begeerte om bevinds geheime en onbekende stede te vind. My vloeks voor die kruis Continenten en eilanden Merens kon vrens in my wind Door klonkelende straten Oor silver promenades Soek ek na die reenboogse punt Jakker in die straten Roep my vanavond Ek luister na die liekie op die wind En ek voel my hart wanneer ja, ek gaan Ek voel my hart wanneer ek gaan Gewandel langs hulpvreemde paaie Te ver het gesoek na die kruis Die en na geluk Loop in cirkels en draaie En leie my weer terug na die huis Ja, karanda, straat het Roep van vanaan ek luister na die liggie op die wend en ek volg my hart waar ek ga ja ek my hart waar...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 En ek vorm, my hart waar hy gaan. En ek vorm, my hart waar hy gaan. Ja kar onder straate. Ja kar onder straate. Ja kar onder straate. Ja Alay, dit was Anton Goosen. Anton Goosen, op alre kruip ek nou uit? Ons het so pas van Anton Goosen gesels. Dit was wel eens waard. Ja, mensig, mensig. Maar in elk geval, uh, ja, prachtige sing daar so dierom. En dit was een van sy groot groote. En uh, ek is in gesprek hier met Valiën Zwart en uh, ja, kom ons gaan en ons luister die onderhoud verder dan sal ek net nou weer onderbreek om nog van sy liedkies vir ons uh, te speel. Uh, maar uh, ons gesels lekker en lekker interessant ook. Geniet het. Opleiding gehad of, uh, met bladlees en die algemene theorieën van muziek of het jy maar uh, uh, of het jy enige sanglese gehad? Nee, nee, sanglits het ek nooit gehad nie, dus hoe kom ek so, so paal sing soos ek sing? <laughs> ek het, ek het geen, absoluut geen, geen, geen formule, formele leise gehad nie. Ek het maar so, toe ek, toe ek my eerste gitaar gekryg, toe kan ek am, toe ben ek so, ag het dit aanvankelijk gesikkel jy weet, want die, die snare maak jy ook seer, ek, het, ek was elf jaar oud gewees. En, uh, toe het ek mykie gesikkel met die gitaar, En, toe het ek nou moe geraakt, vir die, vir die sakkel, en toe ek, uh, toe die kitarra op die, op die, op die, op my klas gesit, op my klerenkas gesit, en ek het besluit, ek gaan van hom vergeet, en my vingers kritiseer as ek nou die drukke moet, die, die kitarrakoorde moet drukke. En, um, toe breed die, die aan, toe ek, in 1977, toe ek dan het vier was, die, die, die, die, uh, September vakantie. En, Ek sit daar by die huis en ek is verveeld en ek is die list om nou al die part met my fiets af te rui na die, na die brug, na die trein, die brug oor die terg gevliek om te gaan visvang nie, want dit is, nou moet ek al die part opdraan en weer terugreed by die huis, en ek is verveeld en ek kyk so op en ek sien my daar, sien my gitaar daar boop die klerenkas. En ek hal hom af, en ek tune om so bykie, en ek sien my aan hier ook, hy is meer in, in tune, en ek denk maar dat ek weer een liekie probeer en toos my oor uitgeer toe sit ek daar jy onthoud die liekie bij die van George Baker jaja ja. toe sit ek daar toe sit ek daar ek denk en ek maar nie weet ek hoe ek die druk en ek druk en ek sien ok wacht, dit nou A en ek begin bij die gloe en ek druk en ek sien maar as jy D druk dan pas jy mooi bij die ja. en as jy dan terug in die weer bij die versie en dan jy nou hier druk He prachtig net daar. Ga niet gaan die met de code Siri. Die 3 3. Uh, ja, correct ja. Theory. Ja. Weet. En en ik denk maar magisch. Wauw, ik wow, ik heb ik nou die gastkeer liet hij gespeeld op een, op de ta. Ehm ik denk ik maar wat dat nog een ding dat ik nog één probeer en ik en ik tackle to ehm um, Hash Hash Maria van Jou Dolens. Nee, ja ja en ek sê my sê my spree, who's gonna tell op die tel moet die nou net af gaan deetoont, so en vraag, kom my, maal op die huis, kom daar my toe, sê kyk wat het ek vandag, kyk wat het ek hier heer. Da is my eerste twee liedjes, nou ja, van toeg speel ek gitaar. Hmm. Nou, uh, op school nog, wat sê sport het jy aan deel geneem op school, en uh, is daar enigis wat jy in uitgeblink het? Ek het aan alles deel geneem, en ek het m'n niks uitgeblend nie. Maas vanaf dan. Maar ek het, ek het deel gene, jy weet, ek, ek was nie vreselik vannig nie, ek was nie vreselik rats nie, ek was nie vreselik groot en sterk nie, maar ek het baie, ek het, ek het cricket en rap nie, dit was nie die twee wat ek normaal gedoen het. En ach, en ek haam nou een dag, nou een dag, ek dink ek het een, een of twee keer een vleer geslaan, wat een uh, vommer was, het was seker maar net een vloek stoot. en ek het haam hier en daar een paar oudens uitgevang maak, het was nou nooit een snelbouwer of een sterk kolwer of iets nie en in rugby, hier moet ek jou vertel, in rugby, in my roemeloze rugby loopband, het ek in al 15 posities uitgedrag. <laughs> <laughs> en ek het nie een keer, nie een keer het drie gedrag nie. <laughs> nee, dit was nie, ek het my net so, en met my tokens na ek 5 was, ek was een klein ouke geweest, tot ek nou in die laarskoor was, ek het eerst, ek het 6, ek is nou, ek is met 6 voet 1, maar toe, um, gekal uit is want ek nou nog klein. So ek is hier in Maakden. Sit hulle my op op op haker. Dan staan ek nou daar tussen daai limmels van die Swartland in die in die in die, die Weskus Dan moet ons nou druk. Dan moet ons nou skam en nou wag ek nou maar net te so hang. Ek sou net moet gaan. Ek brings hoe 30 cm die grond as ek nou weet dis nou ons tikke is. Ja. Maar het my net kaptein, maar kap, Van die van die bespan omdat ek die grootste bek ja. gehad. <laughs> en dan sê die ouwe, en sê die skramskakel, balkom vir links, hy kom, en dan as ek nou sla, ek begin met balkom van links, dan skree ek net, wat stink zo so, na babons? En dan spoeg het my op een ment in die oor, en dan, <laughs> dan is het game on. <laughs> ja, die, nee, maar, ach, ek, ek het deel geneem aan, aan absoluut, aan, aan alles, en ek was in die school te deel, en ek was in die band gewees, sê dit, en so. ja, dan, Ek het, ek het, en ring aan die skooljare. Ons toevallig, ons is nou grootgestig hier op Facebook, wat ons nou, echt op WhatsApp, wat ons nou, um, ons veertigste metriek reunie kom op. O, ja. dit is nou over so, so paar maanden, en dan gaan ons nou dieke reunie hou. Het julle allemaal opgespoor? Die meeste, die meeste van hulle, die meeste van hulle, wat jy sê, dit is, dit is nogal skokkend geweest, dit het nou sien, hoeveel van ons klasmaats, al oorlede is. Ja, in die, in die, ja. 40, en, in die ja. 40 jaar sê dat ons, ons met Trik was ja, nee, ons, het was in Senegal op school gewees in 1970 en ons het dat is 1 wat Ios in Scotland is, wat ons nie meer contact het nie, die rest van ons weet ons precies waar allemaal is, en ons was 62 met Triks gewees en van hulle is al 16 oorlede, en heel, ja, so, mysjoe he Nou, ja, ja uh, ons gesels dagelijks ook op uh, die uh, WhatsApp en, en uh, Skype en uh, so aan. Nou, ja, het jy, uh, oe, oh, jy sê, jy in die school en uh, concerten en goeders ook deelgeneem. Ja, ek het toneel, ek, toneelstukke gespeeld, um, ek het nie ook koren die kon ek. Ek, ek dink ek het gegaan om in die koren te gaan syng, Maar daai dan ek nie van my lekker. Daai dit ek nie het lekker met my gereisomeer. Ehm nee. um, tuis het ek, het, ek, ek het in die lunch gespeeld, Daar het ek, ek het daar geslaan. was so, wel ja, dit was dit lekker geweest. Versier net so uh, van die ding af uh, met jou weer mag was jy in die uh, presidentswag. Nee, hooglik nee, nie, nee, niks hooglans so reik nie, nee, ek was a, ek het a, ek het a, toe ek, toe ek nou aan my toe gaan, Toe het ek, uhm, toe ek nou geraakt in Afrikaans, Nederlands en Engels. Yeah. En toe het ek, toe het ek met die personeel dienstkorps was, en was nou my okay. eenheid waar ek was, Ik weet jy wat dit noem nie, eenheid of a regiment of wat dan, Vergeet wat hulle met mens nou nie goed is alles noem. En toe het ek, toe het ek in, die, in, die, in, die, in die departement taaldienste, het ek in, in, in Pretoria, daar aan een wolkekrabber in die middenstad, in die kantoor gewerkt, na nou het ons, ach ons het, het, het is nie maar verzorging van taalstukke en dokumente wat geskreffend word en, en En wat ons baie gedoen het, wat eindlik een ty keer baie komische oomlikke opgelewe het, Is, ek was, ek was primair, ek was ek, wat hulle genoemd, die taaltoetsklaar. Ja. So ons het, as daar da nou staande macht, ons is, mans of vrouwens, wat nou wekie nou um, bevordering wil krijg, jy weet, dat hulle hoë range kan krijg, dan moes hulle, een van die goede, een van die, van die vereisters was, hulle moet die taaltoets afleg, om nou te kyk hoe goed hulle kan Engels praat, of kan Afrikaans praat, en dan moet hulle nou op a, op a Op een klein tydrekorderkie moet hulle daar nou een mondeling praat oor enige van een paar onderwerpen. Kiesie, maar ek het ham daar grootgrensvechters gesê, sitte in sweet as jy die rekordknopje op die al <laughs> die uitdink. Elke tyd speel heb gedrukt. Oor geself het sê, nee man, um, jy weet nie, ontspan, of, ja. ontspan, dit is makkelijk, he, praat nie. Smaak die ou vorige sê, sê ek gauw gauw hierbeen, en sit ons jou neer hier, let voor jou toch. En ons, al die ouwens, al kan my nie ewegoed Engels of Afrikaans gepraat bieden. So, ja, dit, en dit is, dit is hoe ek my daar omgekruid in die weermacht. Daar gesit, partij daar, daar was baie da, baie weke wat voorbij gegaan het, waaraan niks was om te doen nie. En het ons nou op die brandtrak langs die gebouw gaan sitte, en sigaretten roken, weet en wacht, wacht om die dag om te kruilig, ons kan terug gaan na die, na die, uhm, menasie toe, die dag, na die, na die, Basis daar bij die Verderigingshoogkwartier. En dan het ons maar nie aande, het ons maar bykie gaan rondloop in die stad, en dan, daar het ek vir Piet Bota leerkend, uhm, donderdag aande, via Jackhammer Pizza Band, en het hulle daar gespeel in die, in die Grand Central Hotel. En ons was elke donderdag aandavond, ons was groot broekies van Piet geweer. En later jare het ek en Piet natuurlijk met gootpelle geraak. En dan ja, Piet, ons het nou sê, die derde herdenking van sy dood was nou, nou, Piet dag. Gelees, ons mis die ou nog, natuurlijk vreselik Want daar is een absolute talisman op die toneel van ons gewee Nou, was ek so dier jou video's op YouTube blaai Dan sien ek uh, jou slechts met die gitaar Kan jy enig iets anders speel of uh, in dien so, wat er ander sal jy graag wil speel? Um, instrument spies, jy het nou so'n bietje weggeraak en jy mag nie gevraag waar nog instrumente is wat ek, wat ek speel Ja, buiten gitaar Ja, nou, uh, mondvluikie, ek speel mondvluikie, dit, dit is absoluut deel van my mondering. Ek, jy uh, weet, ek doen baie vertoonings, ek doen deesdaal verskrikkelijk, wat er min vertoonings met een volledige band, met my met, uh, orkest. Dus gewoon ek, of ek alleen, of ek speel saam met nog een gitaarspeeler die afgelukke vijf jaar speel ek saam met dit man met die naam Ilymar Nights, Um, hy is, hy, is uh, hy woon in Pretoria, ek is baie baie in Pretoria, en da's, die muziektooneel is, like, is goed, baie groot daar, jy weet so, en jy kan, um, jy kan, jy kan, een bestaan voor as jy, as jy so elke, so 2 maal in a maand, of so, Pretoria toe gaan, in, in a paar shows daar doen. So, ja, ek speel, gewoon ek, in, ek speel mondvleikje, en dat ek een getaarspeeler, wat ook saam met my speel, ek speel en ek, ek speel natuurlijk ook getaar. So, Dit is Maria ja, dit is maar ons opzet. Nou, uh, uh, uh, wat er instrumente jy graag wil speel? Wat ek graag sal wil speel? Ja. Tjie. Ek sal bitter graag klavier ook kan speel. Ek, ek, ek, ek, ek, was, ek, het, ek het klavierlese geneem, ek het twee klavierlese geneem, toe, toe ek het, nog op laarskool was. En ek het vir eerste les gegaan, en het die Tanny, die gave Tanny het geweest, maar sê het die gehad, wat so nou, as die Tanny nou net kom buis toe gaan om die ketel aan te sit, of om die, um, miskien die, die korste ruur van die aandketel, wat ook al, dan die dochtertie nou getis plan klink, daar op die klavier, as ek nou En dit het my so vir die keer irriteerig, maar ek was nog vastbaraad, ek het gedink ek gaan dit doen, maar so hierdie in die tweede derde keer, toet ek nou net besluit met die klavierspeelereise vir my nie. Yes. En ek het opgestaan, en ek het vir die Tanny gaan sê, Tanny, Um, ek dink, ek gaan, ek, ek wil liefers gaan, ek krijt waarom, ek dink ek wil liefers gaan swim. Toet <laughs> ek net dood. Nooit in, weet, ek gaan nie weet dat ek tot vandag toe spuit, dat ek nooit geleerd klavier speel. Ek het net dood verder toe, 3 gitaar met die eersbeet, kreeg toen, dus is ko baie vir klavier. En ek is met die spuit dood weet, ek sal erg, rechtig graag klavier wil gaan speel. Nou, as jy moet vergelijk. Ja, klak die As jy uh, moet vergelijk, zou jy sê, daar is enige merkbare verskil, tis in jouw producties van die eerste jare tot nu? Ja, ek denk nog... Ja, dit groei ons maar nou een beetje... Um, ja. ...geleidelik. Ek het aanvankelijk, toen ons gespeel het, jy weet, ons was, dit was, dit was amper pank en kred ons gespeel het, ons was om, nie, wel, ...sig zekere opnieuw, ...sie dink hoe, hoe ons aangegaan daar op die verhoog, en hoe die mense in die gehoor aangegaan het. Want dit was een malheis geweest, ons het die studenten gespeel en... ...en ons het gespeel, ons, ons het geraakt ook, yes. ...en het het geraas, ons het, het was hard hart, en het was mee doenloos, en het was aanhoudend, en het was... ...sweeterig, en stamperig, en <laughs> as wat, baie wel. En, en, en, maar lekker, jy weet, het is lekker, ons het sports geweest. Ja. En, en dan, so met die tyd kom jy, kom jy achter, en ek dink, hoe nie mag doen, ek, ek het nie net dit genoem, net met die elektrische gitaar en dromme en die ouwens, rondom die band nie, ek het ook baie, ek het so nie goeders gespeel met my akoustische gitaar in my mondvleikies, en dan het ek, dan dit moet speel in een restaurant, of jy het, of, of, of een rustige plekje, een klein, miskien een klein, um, uh, loft daar in een hotelboor, waar die mense in een rustige schemerteltjes kan dring. maar dan het ek, dan speel ek normaal bieke Bob Dylan, en ek speel een bieke lukies van die dag, of ou treffers, en so, en, en blues, goedersoos blues, en, en, en, en dat het ek, dan speel ek het net, dan op my eie, ek doe baie, nog steeds baie uh, shows net op my eie, waar normaal, is net ek en die gitaar in die bekvlepjes. En, um, so daar was het, ja, Klop, dit het die die rustige songs met die met die, met die wille, wille, wille goeie. En ja, en op die stadion dan dan kom jy twee so half met mekaar uit, en dan draai jy so, so gauwe middenweg ook, waar jy een a, a, a show kan aanbied. Wat, uh, en ek is berig vir my langs, juist ek, die langs die, in, en, speel nou sondag, speel ek weer aan Pretoria in plek, en by Café Barcelona. En uh, die langste die langste aan aaneen set wat ons in Café Baselona gespeer het, was op die kop drie uur en vijf minuute. Ja. Sonder om te gaan. Ja. En dan kan ek nog gaan, maar dan kom ek achter die mens, is die bouderaak nou al zeer op haar stoelen. Ja. <laughs> en dan kan ja. ons misschien nog die maraigvleespeer gaan aansteer. Nou, om so'n vertooning te gee, moet die ou redelijk fiks wees met die, he. Uh, doen jy iets om fiks te blij? Ja, ek speel in die band. <laughs> ja, ek glo dit help. Eh <laughs> uh, ja, gym, fietsry, ja, draaf. Nee, wat? Ag nee, ek is, ek is gelukkig. Ek is dit van my ouens. Ek is baie gelukkig met ehm um, in die opsige dat ek ek glo seker is met natuurlik ek, ek is nie geen sinsae atleet van formaat nie. Maar ek het ek ek is vind gematigde gewig en goed lenig, en ek kan, ek het, het is een makkelike, ek het, ek het, het, het makkelike vrein om rond te draag. Ja. So, ja, ek is nie oorgewik nie, ek is nie nie te onfiks nie, en as ek voel ek is een bykie onfiks, dan vel het my, minder as een week, en ek sê maar weer al uit. Ja. So, <laughs> is baie gelukkig om hoe voel jy oor kritiek? Uhm, ja, lekker hardheid, soos enig iemand, maar. <laughs> maar, maar, maar mys neem die kiesie, mys neem, my neem die kiesie, want jy moet jou nie prins daar vir jou goud in die nacht. <tom> hang van wie dit kom, nie? Ja, dit dan nog ook, en natuurlijk hang het ook af kom. Ja, het ja, die, tijd is mense vinges nie heel bys, dan is, dan is, dan is dit maar net wat hulle is, hulle is nie nou maar net vingerwijsig. Er. Ja. Baie van nie goed, baie maal is dit nou maar, ach, ek weet nie, zo'n nou, afgangs, Eh, ek weet nie, miskien, nou hulle het nie van my, my bakjes nie, miskien, dinkelik, is windgat, of oh, wat ook maar dit sla my toch nie veel. Ek, wat een van jou liekies, het hier die grootste hulpstoot in jou loomang bezorg, waarmee mense vir Willi en Swart beginne raak zien het? Ek dink, toe, kijk, aanvankelijk was het, was het nou maar, een studentengevolg en jongmense, en, en ander, en, rak-en-raulig mense wat na die rak-feeste toe gaan, en sikke goed. Maar ek denk, toe mense begin achterkom, toe een ouwe gehoor begin achterkom, dat daar ook liekies so'n somvanger is, wat ja. en, en, en, en dieper, dieper songs, en op die keer en, en, en, en, en hartseer liekies, en ballades, starige goed, wat, wat iets meer om die lijf het, as net hier, ons gaan nou rak-en-raul, je weet. Ja. En toe, en toe dit begin achterkom, met my op my gehoor, al gaan dit het uitgebreid, en natuurlijk ook, toe, um, toe ek, die groot, die groot prik wat ek gekreid het, en dis nie iets van waar, ek op soek was nie, was toe Jan Skoltz my die hoofdrol aanbied in Sang van ja, ja. En toe moet, jy weet, en toe ek, en, en ek, ek het gesê, kyk, ons kan, ons kan, um, ek kan, kan, Toen leid graag vir die auditie af, soos wat jy voorstel. Maar asjeblief, as sê vir my, as ek het nie, nie gaan maak met die auditie, met, met, met die acting ding Want ek is nie acteer en ek het geen opleiding aan. En, um, en ek dink nie, wat Jan het vir gesê, ek is een natural, wat my nog steeds een beetje fascineert en amuseert. <laughs> maar maar ek toe sê vir Jan, maar asjeblief, asjeblief, ek wil nie, gee my die kans met die klantbaan. Ek sal so vir jy die hoeste klankbaan maak wat jy het ooit gehad. Grootwoorde. En toe sê Jan en, en, en, en, ek het het op die ouwe, toe uitgewerkt, en Jan het toegevermiddel. Ja, toen sê vir my, nee, man, ek ek het, ek het, ek het, ek het ek extra, jy kan act, en ek sluwe help als jy sikkel, en, en, nou ja, hy het toevallig een muzikant gesoek vir die op en dit was, dit was a groot, dit was sê, dit was my groot pride, wat ek gekryf, want, ja. ek het een keer aangestap, en, ek het weer in die vliegtuig geklim, in Kaapstad, op Park Jowood toe, want ons moet sy nou weer daar in gaan doen. En, to is daar, to, to, um, Angelie Ritief, die, die journalist en skryver Angelie Ritief, sy het met my onderhoud kom doen in Stellenbosk, in die week. En to, ek denk is het vrijdag, op, op, op, op nee, het, het lief, ek denk het was het sondag. Ja, sondag. To klim ek in die vliegtuig, en daar is het allemaal in die vliegtuig met die Koran, En, en ja, op elke Koran schrik my gezicht in ja. groot opskrif, skielik is hy amal sy weileend. Jo, dit is en, lekker, he? Ek, nie, nie, ja, dit het my nog al so'n bietje gegooi, hoor, want ek, ja? dan, moet, dan moet die ouwe na, kom hier die huis aan, jy kyk nie met ander oor na jousel, en wonder wie, wie weet, is hier nog jy? En maar, ek het daarom gelukkig, mense, wat my voethoekje gerond al my, my, my gesin en my vrou. Is daar nog mense wat jy op jou eerste naam noem? op jou rechte nampeer? Ja, nie, baie, baie, baie, baie, nou so allemaal praat ja, nie. Nee, die, die, die meeste mense, actually. Oké. Okay. Nou, my kind, my kind, my peer. <laughs> <laughs> nou, uh, met die skryf van die nieuwe liekie, wat kom vir jou eerst, die, die rieke, die melodie, of word hulle soms so saam, saam geskip? Aha, ek laat julle wacht vir die antwoord, wat word eerst een wat kom eerste, die Leak of die Melodie, maar dat onderbreek nou weer eens ons gesprek, net om vir julle nog enekie te speel, en hierdie keer speel ek Valiant etikette op jou koffer. Nou, ja, hy is bekend, of, uh, hulle het al gepraat van een legende, of uh, uh, die pionier van die langpad. Nou, ek wonder of dit iets daarmee te doen het. Kom, ons luister na Valiant Zwart, en Etikette op jou koffer. Daar is etikette op jou koffer, van die paie wat jy loop, een warbel van bestemmings, wat ewig by jou spook, al die stede in elke vreemde land, al die stempels in jou paspoort, wat merke op jou brand, as hy kon, Sou ek elke nacht lang briewe vir jou skryf Na jou posbus in die vreemde Na jou eenzame verblijf Oor my leven wat die deel is Van jou nieuwe huis Oor ons liefde wat wegdreig Oor ons eenzame reis Jy net kon weet, hoe ek nacht aan jou dink, hoe jou foto's elke dag vervaag en verder wegsink, hoe ek vecht om herinneringen, uit niks weer opter en hoe ek en my drome, weer en stede na jou soek, Kom terug na my vandag Kom drank vanavond my wijn Kom besweer my hartse vrees Die bankbord vir alleen wees Kom vat my hand in jou Kom ons loop saan oor die sand Dat ons voore virig saan smelt Soos die hartstof in ons brang Van die paaie wat jy loop, warboel van bestemmings, Wat ewig by jou spook, Alla verafstede, In elke vreemde land, Alla stempels in jou paspoort, Wat op jou brand, Wel een zwart met uh, etikette op jou tas, maar nou ja, volgende week hierdie tyd gesels ek met uh, ander Suid-Afrikaanse legende, legendri, legendriese, <laughs> ons noem het maar so, ek gesels met uh, Andréed Norman, so wees seker, jylle uh, uh, uh, skakel weer in volgende week hierdie tyd. Oké, okay, ek het nou laas vir gevra, wat verkom vir hom eerste wanneer hy een lied komponeer? Uh, die woorde, die melodie, die ritme, wat? En voor hy die antwoord kon geëde, het hy kom geonderbreek en kom ons luister verder na die onderhoud met Valiant Swart. Hier kom hy. Ja, dit is, daar, is, daar, is nie, daar is nie geen formulering, um, dit is een So jy van, van die hele ding. Ja, ek sê baie keer dan as ek as ek hierdie hele in my kop kom. Ehm um, skryf, skryf ek om hierdie ding hè. En dan um, baie keer gebeur dit van self. Ek kan nie aan 'n ander woord dink as van self nie, weet dit gebeur. Ja, dit ja, as ek die ding, as ek, as, as ek die frase neergeskryf het, dis sémel is dit twee rymende couplet wat jy dan leeske en dan dan weer kaling melodie dan weer dan weer kyk okay, die ding gaan dan dan kan ek gaan hoe so graag en, hey. en dan van da, dan, dan dit die en dan, dan, dan is jy op skrimplek en dan in 'n artikel met 'n volle my liriek fee skielik op of uh, met jy gaan sit en dink om een dikty te skryf dis dis is dis is die snaaksste as jy as jy, as jy gaan sit met 'n pen in jou hand of bij die rekenaar gaan sit in die ding aan sit en dink oké, okay, ek wil net iets skryf. Dan kan jy daarso sit dat jy kry. Maar ek dink, ryte geblok. Ek ja, dan ja, en maar net keer is daar mense wat vir vrae skryf. Hulle kry opdrag werk. So is byvoorbeeld die klank wat interessant vir Katryn. Ja, ja, ja. Ek het s'sbeef vir Janscoet s'het vir my gesê, ehm um, Hy het sê, ek soek een groot lied, ek soek een, een lied, een kenmerkende ding wat allemaal gaan ken... Skryf vir my, skryf vir my, uh, skryf vir my, en ek sê vir my, a anthem. Hy sê vir my, ja, a anthem, skryf vir my a anthem. Okay. En toe, skryf ek vir my anthem. Uhm, <laughs> um, van, van, betekker weet jy net wat om te doen, betekker, weet, daar is het, daar is het trigger wat die dan, wat ek dan afsit, en dan of aanskap. Ja. En, dan, en dan kan jy haar toe bedoel. Betekker, is daar een liedje waarmee, waarmee ek, een liriek waarmee ek sit, wat voor vijf jaar in my laai leeg dat ek nie, dat, dat ek notte hel, een manier kan kry om hom in een proper lied met een koor en een middel uit, en al die technische dinge wat jy noem het inweer. Betek Betekker, 3,3 lietjes op die aand. <laughs> so ja, yeah, dit, dit, dit is nou telling. Dit, dit, dit, en, en, ek, en ek is malhouder, want dit, dit, dit blij dit is altijd een verrassing. Altijd een kans vir a, aangename verras. Nou die lietjes wat uit jou pen uit vloe, of nog gaan vloei in die toekomst, waarop is die meerderheid van hulle gebaseerd? Liefde, leven, jou ei-ervarings? Ja, dit is Dit is mas so 'n van goederes en van waremings ja, ervarings en waardemings en dinge. Ek die die die die is algemene liedjie. Die, die is algemene soort liedjie, 'n Ja, ja. En so daarvan is daar da daarvan daarvan is daar baie en die liefde word in 'n einde kombinasie van potent in um lyriekhede word uitgeweeld in in liriek en in musiek binne 'n In, in, in die intellectuele republiek en by. daar is oneindig gemoeldikhede. En mens moet beteken, jy weet daar's ek ek sê beteken as mens nou jou kom vra wat jy nou vra vir van wiekies daarin of hoe, hoe maak dit te doen? Net met enkel my net. Inspirasie is oor En as jy jou antennes uite dan vang jy daar die signals op. Ek weet, het klink nou soebykie soos een hippie. <laughs> ek is soebyk van die ja. hippie. <laughs> en dan vang jy, dan vang jy, jy, vang jy goed op, jy weet, ek, as jy, weet, het is met jou waarneem, en jy moet jou oor in jou oor oop hou. Ja. En, en, en, en, en, en, en, en sien wat om jou aangaan. Ja, voel jy ooit, altyd, altyd, ja, voel jy ooit, dat jy uh, ietsie van jou sel weggeef, as jy uh, die bliekie skryf? Met is to nog gauw daar. Ja, jy, jy, jy doe maar, jy, kijk, die, dit wat jy dan weggeet tussen aanhullingstekens, dit kom terug na jou toe. Dit, dit, dit kom, kom terug na jou toe, wat het baie keer, en het kom op alle manieren terug na jou toe, die keer kom het op een manier dat, um, ek het een keer baie jaren terug was daar, was daar, Jong vrou, wat hmm. na my toegekom het, jonge jong meisie, my, nou, ek kan nie meisie sê nie, want sy was nie meer het schoolteam, maar jonge, jonge vrou, het na my toegekom, een dag, en vir my sê, sy wil net, vir my dankie sê, en hier is daai waar hy haar het er, uhm, sy wil net vir my dankie sê, want ek het al lewe gered, en ek sê die vrou nou, hoe dit gedoen dat ek jou, ek kan niemand hou dat ek iemand in die zee uitgaan haal het nie, hoe het ek lewe gered? Yeah. En toe het, toe kom daar op neer dat sy op een baie, op een slechte manier, het sy een uh, geliefde aan die dood afgestaan. Of okay. iets soos, iets soos dit. Ek, sy het ja. persoonlijke relies gehad, iemand is dood. En, en sy het besluit, sy sy nie meer kans om aan te gaan met die lewe nie, want sy, het was nou niks meer om voorde te lewe nie. En toe het sy besluit, oké, okay, maar die laatste ding wat sy wil doen, sy wil hierdie liekie, spesifieke liedjie van my, wil sy van luister voordat sy haar om die lewe gaan doen. En, emm um, en terwijl sy die liedjie nou luister To is die liedjie van haar mooi dat sy denk, nee sy wil nog baie baie baie na die liedjie luister en toe skort sy haar plan op om sal, op self dood te peeg en sy het toe vir my gesê Ek het haar lewe gerekt. Nou dit ja. weet nie, en ek het ja, nee, bij is, en dit het, my nog, dit het my nogal getref, en ek het, to kom ek indruk van, van, <totstuk> <totstuk> kan ek sê, <se> kracht, of, <totstuk> mag, of wat ook al, ek weet nie, dat is nie wat, dit soos een mikkie, een mens kan keer, om, om homself dood te maak. Ja dit is een wonderlijke gekeienis, ja. sal een mens sê. Yeah. Ja, want, want dit is nie wat ek het, dit is geen sinds asof hierdie liekie een vreselike, met die Engelse woord, gebruik, profaam, dit was geen sinds een vreselike profaam, diep song nie, ja. dit was maar net een gewone liekie, wat een lekker jolly liekie, as ek my nie misgwist nie, en dit daar op een of andere manier uurtuig, ja man, dit is lekker daar om te liek. Ja die rechte tyd wil jy rechte weet is achter jy van, van duidelijkheid, denk ik. Yeah. Ja. Nou, as jy jou moet uh, klassificeer in een genre, wat sê sê? Uh, of dek maar van jy spectrum? Ja, yeah. dit is hier, los weg is dit vir my, uhm, dit begon vir my by blues. And, ek zou sê, so'n versnit van blues en soul en country en boere muziek. Ja. Ek denk dit, dit vat men of neer saam. Uh, mengsel van dit. Een mengsel uh, van, uh, ja en een rap natuurlijk. Ja, uh, is daar nie van uh, wat jy doen wat jy as uh, rap kan klassificeer nie? <laughs> nee, nee, nee, nee. Nee. nee, nee, Ek sal nie een goeie rapper wees nie wat fenomenaal is daarmee, maar dit is, ek heb nie die talent nie, weet jy sê, is een baie, baie speciale talent. Hulle bewoording is altyd fantastisch hoor, hulle beskryf een op die druppel, op, ja, nou, jy het enige permanente venues waar jy gereeld by optreeks, geloof daar waar jy sit op die oomlik, is daar nie juist geleendheid nie, jy moet altyd ver Maar het jy, jy, is daar permanente venues? Ja, daar er is, er is paar plikke waar ek aan doen in, in Stellenbosch, en um, ach, dorpe, my thuisdorp, Wellington. Um, ja. Ek gaan gemiddeld so een keer, sê maar een keer per kwartaal, of, ja, minste vier, drie, vier keer jaar, gaan ik gespeel in Wellington. Ach, en die plikke soos, die dorpe wat in die en plekke wat mens ken binne by rondom jou lê. Die meeste van my werk ekter, die meeste van, van my ekself kan nou sê baie nou wat ek skryf nie, maar optrede is. Die meeste daarvan is maar in die woorde, al die spesifieke kulture, en dan om omstreke. Ek doen ek is ek is trouens ek is nou wanneer gaan ek weer toe ry? Ek vlieg uh Saterdag Ja. <laughs> nou saad, vlieg ek alweer Pretoria toe, en dan is ek daar vir het vir ootrent so, ek denk so 10 daar of iets lang, kom ek terug vir vir vir vir vir vir week, en dan gaan ek weer op. So, daar is een verskriktelike, lekker, levendige muziektoneel in Pretoria. Um, in Johannesburg, waar het vir my nats en baks, ek het by, by gespeel, um, in bestaar in baie, baie in jouw gespeeld, even die, in die neendags en so, en ek vroeg 2000 en so. Maar Johannesburg is nie, is nie die meer wat het was, nie, nie vir my in elk geval nie. Ek, ek ken soveel teller daar bly, wat net vreselik graag weg wil kry om daar uit te kom in Kaak toe te kom. En ek denk, weet u, die deascora van van, um, van mense daar van die Noorde, wat hierna uit te kom, is nogal opvallend. Dat er wat, hoeveel mense op pad is Kaak toe. Da's elke week, Elke week is dan een nieuwe muzikant, wat een selfie neem op die strand. Haha, <laughs> sê, kijk waar ek, jy weet. Yep. So, Pretoria, Pretoria is, is baie goed vir my, en ek, en ek, ek het, jy weet, mens het altyd, toe ons nou, ka, weet, toe jong, oud was, student, en so, het ons altyd gelag vir Pretoria, want ons het gehoor, ek sê, so, na bijna omgaan, Prehistoria. O, oh, ja. Yeah. <laughs> Eindelijk maar net ach, mense is maar biekie derivlarie en so en hulle is, ach, oud en hulle is conservatief en alles, maar pretoria jou ja, skopgaat, ek sê joh, dit dit is, a, dit is, a, dit is, a, dit is my betreft, is dit die besigste rock and roll town in die hele land. Nou is daar is kultuur? Ja, dat nou is, daar is ja ik dit Ja, dat is kultuur daar, Ja, dit my al recht, en en, en, en, en, baie talent, Weet, ja. ja, da's de werk wat fabuleus muzitant het, da's en baie nieuwe bands in so ja, en Operatoria het daar het vermoor ook om onszelf te heron te, te re-invent, je weet, te heronwerk um, so da's, da's constant, da's constant ja, dit bleek bleek nie gegaan, dit, die, die, die, die, die, die, die, die ontwengeling van, van dit alles so ja, ek het, ek het, ek het geweldig ge... Ja, goed, vrienden kan in Pretoria en um, ek, ek, ek, dit is altijd vir my lekker daar, ja, altijd, altijd. Baie van my interviews is mense wat uh, eerst elders geblei het en toe trek na Pretoria toe, vir jys oor die mark daar le. Ja. ja. Right, ons is gereed vir die volgende Likkie van Valiant Swart en ons gaan luister na Rock'n Roll Engel, hier kom hy. She's so a rock'n'roll angel With jitsy gold bangles She's so all on the angles Of the issues when they've rattled She's so a bonfire funko And a tattoo of her ankle She's so happy by the festival The dance, the band spin. Says a rock and roll and. Says I for the sun. Says the spot for the tram. They mark as gone. The glory in the sand. And the mountains and free. Sayzer rock and roll and on Sayzi come from back The rock and roll and on Sayzi come en sterre en kombies en gitaare bestemmings zonder einde en die lukies van die lekkerste jare sy is een rock and roll engel sy is in die woorde sang sy is afspart vir die dramme Jy maak haar straal Sy in die maand is happy and free Sy is a rock and roll and roll Sy is die girl rock and roll and roll Jy is die girl. Falls in our jersey Op da baum kommt Says a backpacker series An in inventor song Says a rock and roll and you Says an in infusion of sun Says a soft spark for the Jy maak haar skat Sy bloedie in die maand schry In die moment en vry Sy is a rock and roll, Sy is die van my My rock and roll, engel Jy is die van my sê, ek sien al hierdie of meeste van die liekies wat ek hier speel kom uit die album uit en uh, wanneer ek die liekie uh, speel, sê dit various artists so, uh, ek weet nie wie is allemaal saam met om op die album nie maar, uh, ja het bly mooi uh, ons stap aan met die onderhoud ons is uh, daarom nou al tweederders verby, en, uh, ja, julle leer, vir, vir, ek hou neek na Anton toe, na Wellington toe, en, uh, julle leer omken, dier, hier die onderhoud, van sy kinderda, tot en met, sy laaste, uh, vry, lating, of, nee, nee, nee Anton Goosen het my juist gewaarskie oor daai, gesê, dis nie, a vrystelling nie, die Likies nie, dit is een uitreiking. Kijk, okay. die Likie was nooit gevangene gewees nie. <laughs> nou, okay. kom ons luister verder na die onderhoud. Hier gaan hy. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is nie. Het jy al, wel, ek goeie, so, baie van die bekende jaarlikse kunstfeeste, nationale feeste, opgetreed, Ja, ek was al by die lot van hulle. Het um, het natuurlijk, ek denk die hulle bezigheid het nou maar begin, seker met die kaka en kaal. En ons het vir paar jaar, het was baie, het was goed gedoen daar, het was, was baie lekker. Op die stadium, daar st op die stadium het het, ek het die kunstfeeste, bieke van een begin. Ek het op hulle allemaal al gespeel. Ja. En aanvangtlik was het, dat 'n karkay, die karkay kasties het ka, ka, ka, ka flippas dit op een stadium, as dit daar een faksie was wat dine beheer het in wat ons rocking rollers 'n bietjie uitgeskeef het. Ons ons een bykie het 'n bietjie afgeskeep hierdie op een stadium, en um, dit, dit, dit dit dit my nou nie wel geval nie. Dit het besluit waar well, daar gaan dit ek nog my eie ding. Die wyn ek hoef ekofie Ek hoef nie hier erg hiernaak te kom nie. Ja. En dan gaan ek maar prokorea toe, of is anders of... Weet het, of lekker biekeen je vriesbaaie toe, of, of ja. daar ook al, daar het ook al lekker is. Ja, het... Uh, het. Ja, die kunste feestheid, gelukkig... Ek ken baie van hulle dat ek, ek weet, ek, soos het sê, ek het op een met die, die feestemal bieke een misbegin geef. So, ek weet nie rechtig hoe gezond het is op die en ek was toevallig vier jaar van die lang tyd, was ek weer by, um, by KKNK. En, en het was heel lekker geweest. Nou, ons het, ons het een lang verre pad gerei, ek en, ek en, en, en Anton Goeys en, en Ilymar Nights, ons het die hele lange verre pad gerei, ek en sween toe en, en terug die volgende dag. maar joh, ek het, ek het een extra dag geblei, want ek, ek, ek is allemaal met Pelgie en Groen rondgaan, he en het het ek ekstra dag geblei. Um, maar, ons het ver, het is ver om van hieraf oudsoring toe te, te rei en die volgende dag weer terug. Natuurlijk. Toe ek, ek het ook te sam, vier likies gespeel. Vier Ja. Yeah. Nou, ek is daar aangebetaald daarvoor, maar, jy sien, dit is dit, dit is ook diekie buitensporig, en dit is, dit is, dit is, dit nou nie, dit ekonomische sin. He. Ik bedoel, sit my in die theater, wat ek vir hulle proper show doen, dat uhm, van, van een uur of twee, jy, jy, ja, ja. is dat ek doen. Maar nou om, daar al die geld, al die geld wat nou gespandeer is op een hiermotor, plus hotelkamers, plus al die uh, brandstof wat uitgeruid word, enzovoorts, ja. enzovoorts, en, en, en vierliefde, en vier, dat maak ons nou ja. eindig vies. He. Ja, ek het so week terug het, ek met haar man Steenkamp gepraat, en hy, het ook vir my gesê, hy het al die hele paar by gewoon en sovoort, en sy lekkerste is natuurlijk in die bos, hy sê, maar die een, wat hy nie veer, naartoe sal gaan nie is die K&K en K, hy sê, want, by al die ander, kry jy min of meer wat jy vraag, by die ene, geel jy wat nie is jou petroldek, jyn en weer nie. Ja, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Gaan kyk, kyk baie mooi na mense, weet sê, ons is ons het goeie geld betaal. Ons het ons het goed geld gemaak hierdie jaar. En as kyk mooi na mense, ons is ons is soos soos uh, behandel. Ons het in een fabulous hotel bly. Um, maar dit maar en, en, en dit is grys, weet jy, ek ek. Dit's fantasties. Um, maar maar u so ver achter een feest aan te rij, wat wat lekker is, is lekker op die pad, maar om net vier liekies te speel, dit, is, ja, bracht, dit ja. maak dit maak, maak nie sin nie, dit maak nie vir my sin van, um, van, van, van, van uit my oog vind, nie, maar, maar, ek bedoel, dit maak mis nie finansiële sin, om, om om iemand so ver te transport, en te huisvest, en, en te betaal, goed te betaal vir vier liekies. Ja. Dit, dit, dit, dit nou, ek, ek weet nie, ek weet nie hoe dit vryk, wat die, wat denk, wat die achter dit is nie, en miskien is dit, miskien is dit, ene die, ek weet nie. Maar ek zou toch sê, ja, dit kunstfeest, ek het, ek het toch een stadion met ek so'n bykie feestvoos geraak, dwars oor die spektra, en die, die hele landse kunstfeest, van, van aardklop, en ek het wannerlijke tij in aardklop gehad, maar die bols het ek fabulous tij al gehad, en, en, heel wat van die, van die ander, ander plek uit wel, ja. Ek was baie lang klaas in die noor, wat is daar in die Appington gareep feest. Uhm, um, uh, ek was van eier gewees. Uhm, maar, um, maar, maar het was so dat jy gang so in toe en jy, is of op jy eie of is jy met nog een of twee mense of jy met die band en dan klim jy op jy verhoog en jy geef vir die mense dit waarvoor jy bekend is. Ja. Yeah. Maar nie om, om, om sam met die pick-up band vier tekkies te gaan speel en jy het vijfhonderd kilometer zo'n en 500 kilometer terug te eind. Dit, dit <laughs> maak nie sin. Uh, uh, nou, <laughs> uh, uh, by jou optreders, doe ooit cover liekies, of is dit meestal jou eie liekies wat jy daar gebruik? Nee, dit is maar, feitlik, ek sluitlik my eie liekies. Nou en dan, as dit nou lekker gelore is jy, en, en so, jy weet man, sal iemand nog sê speel, maar, maar ek sê man ek altyd nee man, jy weet, ehm, dus, het zijn er maar al die sê, speel, speel Bob Dylan. Dus, sê ik, maak ik nog maar altijd, speel een liedje van Bob Dylan, speel een liedje van Bob Dylan. En, sê ik, man, vanaf je haast denk jij, dat iemand van Bob Dylan gevraagd, speel een liedje van Weylandswaar. Hahaha. En dat is, en, gewoonlijk, het is gewoonlijk, Is dit die antwoord? Yeah. Maak een tyk hier, as dit al ek ek gehoor is, en jy kan nu sien, jy weet nie, mense is bezig om goeie tyd te heen, en is bezig om te geniet wat, wat, wat jy het van dit antwoord. Dan sal ek maak, nou dan sal ek sê, oké, okay, maar moet van die man ek dit gedoen nie, en dan syn ek somal no, so, ek nou, weet Young, or, or yeah. McGee, or, jy weet, of Chris of or so, no. <laughs> so, man, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, effet aan die meer van die Norke tuiste. Uh ag uh, wat Norke wat uh, uh outneute. Ja. Uh disig vertroud kinders, troeteldiere. Ja, ja, merk nee, ek het, um, ons, het, nog, ons het, nog, ek het wel my dogters op die oomblik in Italië op een weet waar sy werk. Sy is nie 19 jaar oud. En uh, my seun is hier onder in die huis, hy, hy wat mij gekocht. Ehm hij voor enigelijk in takste. Hij is hij ehm werkt voor voor een grote internationale maatschappij. Ehm en hij is ook een hij beseelt hij leers in ehm omgevingsbestuur. Oh ja, dus dit is dit is het veld waar hij wil in in in eh het wat mij leid toe ik gewerkt heb was ik omgevingsbeheer geweest. Ja. Is het? Ja. Ja nee, dit is dit, is, dit is absoluut reg passie, en um, ja, my dochter het, vir, het nou vir meer jaar voor ja, nou vir jaar ja, net vas jaar ja, sy sy kla gekom met school, en uh, sy het sê sy werkers al 'n periode lang, maar sy is gekwalifiseer as sy as 'n jagter, jy weet, sy te werk en dit is nou so 'n maand of wat terug toe het sy nou die uiteindelik die seiler job gekry het nou net maar 'n bietjie met haar gesels. Sy's nou van die kus van Italië af, as hulle nou op die boot. Ach, let like us see the world. En, ja, en my vrou, my vrou is op oomlik in, in Amerika, sy is in by haar broer, en sy is ook daar, sy het een um, chirurg gaan sien in, in Cleveland, Ohio, wat miskien vaak kan help met een medische konditie, wat, ek ek is zeker julle het van dit al gehoor, van die, die verdiend, en waar het, Ja, die lymfiedeum. So, Dis recht die lymfiedeum. Ja. So sy, sy, sy is nog daar. Hoe nou, gaan die darm die beter op, nou? Ja, dit gaan onder omstaan, dit het goed dit, dit is maar absendance. Ja. Uhm, ons hoop, ons hoop dat hierdie, hierdie, uhm, chirurg. Instantie, medische, medische instantie, want, want, as sy nou op pad is, sy vloed, uhm, nou is sondag klik sê van Cerro of Cleveland toe en dan kan sê nou jy jy so die asiese die ou is blijkbaar baie goed. So ons loop ons loop vir 'n goeie uitblunks. Ja. En en dit is maar ons voorberei op wat het, wat op enige maand gebe die maandag kom. Wat ons is van namens ons luisteraars wil het net sê ons is by julle. Ons denk aan julle en euh, ja, ons hier euh, is in ons gebeure in die op so gaan dankie vir jy ek wil baieere net ook aan jou luisteraars baie baie dankie vir almal almal gebede en en in goodwill. Dit is algemeen jy weet jy moet jy moet goeie, goeie mannetjies op. Dit is groot van goeie mannetjies. Dan ja. 'n Nog een, ons het nog een oor. Ons het altyd 'n klomp honde gehad en um, en en 'n kadov twee en nou dis ek doen Ja, toen my kinders in lucht school was, daar was eende, daar was haase, daar was hoeners, en, nou, nie, alle hond, alle hond <laughs> op die groep. En, um, ek kan nie wat daar jare ooit redt was, en waar het hulle dit vir my weggesteek. <laughs> en, daar, daar was altijd al honde, tenminste 1 kat op die slag. En, uh, ons het op die oomlik, het ons nu op 1 hondje en zij is nou zij wie de de is zij zij zijn pagina naam als Joke. Dus zijn zij ja nee het is netter prachtig. Maar ehm um, als ja, we het plon ons een paar paar ehm um, Duitse heren samen gehad over de jaren in Let's Lebel door dan de de ja we spraken dus de naam was Charlie McCoy Kinderfried. Dus zijn zijn volledige naam. <laughs> Ja nee, ons is al meer a... En vis, ons het vis-tanks gehad met visse en... Maar op een stadium kom je achter, die weet je, mobiliteit aan banden, want jy met al eeuwig iemand kry om na die, die kyk, die kan, kan jy nie wat al saamvall. Ja. So. Ja, ek het... So, ek, ek, ek sal nie sê, ons sit en wacht nou net vir jou, kom die laatste taas om uit te blaas, laat ons nou klaar is... Nee, <lacht> en dan nie die huis achter, gaan kan daar gaan virs kan maar nou ja, daar is is te krachtig. Nee, ek het op een stadium troekies visse gebroei. Het uh, die is dier die nacht. Ek heb vooruit tanks gestaan as hulle broei, want sy sê hulle te lang los aan vred hulle die klinkjes of die eiers en, ja. Ja. <laughs> <laughs> um, nou, waarmee blij die bedrijwig van hier nie optreed of gereed maak vir optreeders nie? Um, ek is, ek het vreselijk lief vir Ek is baie lief vir lees, ach, ek, En wel, ons is nou maar lekker nabwe in die see ook so, nou lekker see-stapies en dingetje doen en so, ek, het, ek is nou nie, ek is nie frislike, ek het op die stadium, ek het ek, myself, ek het, ja, ek sal nie sê, ek is nou frislike actieve mens, sportieve actieve mens, vandaan nie. En ek blijf nou so, so, van self, fiks genoeg en lenig genoeg. Maar, ja, ek is oor genoeg om, ek is a, Ja, soos ek jy sê, ek sê eindig een versamelaar van langskeelplaat, so ek is gederig hier, en die is, is lekker baie, wat hulle noemd, noem, thrift, thrift shops, die tweede aanser van klokkies, die is, is baie van hulle hier in die open So ek is gereeld aan die rot snuffel, en kyk vir uit vir, vir die nieuwe plaat, ek het nou net doorgestur, ek weer baie lekker enkel neemzienig gekry, ek, en ek, ja, ek versamel ook al oor, specifiek oor muziek, uhm, Ek het een baie, my goeie vriend Frans vir my, nou die dag ook een baie, baie, baie fantastische boek oor, en ik wil En ik wil eens die ou, ou, ou country singer was, die in die veertige ja. En, uh, ja, legendarische vergiel. Ja, wat is Poet was, ja, so? was die? Ik weet het, wat is, wat is Poet was die platen geweest? Ek weet wie 45 en die 33, dan was daar nog een ander jene, vir die ouwe platen. Dat was 8 yeah. <laughs> ja. yeah. ja, en 7, want die 8 Ja, ja. Kijk maar, is my de snaakste ding. Of <laughs> opvallende ding. Ek is nou, soos ek sê, ek is nou gereeld met daar, by syke plek in. Kreeg jy nou lekker oud oh, jazz dinge, jy weet of, of, of rock, of wat jy, wat jy ook al so. Blues, partij keer, partij vind het goed is, maar waar is kaas op. Maar die beste van alles is vir my. Uhm, kyk, baie van die platen wat jy nou krijg, is vreselik gekrap. Maar ek gaan nou maar altyd deur, en het sien ek nie mag hierdie ding kan jy nog bieke red, en so en so en so. Oerweefend, my, my strijdruit is so, so 50-50, miskien selfs 60-40, meer en deels kom ek met, met een paar mooi mooi opgepaste goed. Maar die klassieke versamelings wat jy, die klassieke muziek versamelings, platenversamelings, Ja. en die revrift stoort, baie, daar is baie, baie van dit. En die beste van alles is, alles almal in mid condition dis al 'n keer net een van die eenvoudige redes is niemand hou partjie klassieke muziek nie jy weet mense nou daai maar die rock en die en die, en die en die blues en die pop en daai goed ja die enset partjie kan 'n voorbeeld raai daai graat af op 'n krappie naald as ons hom sommer outomaties terug om die plat van vooraf te begin jy weet ja, ja. ja. Oké, okay, ek het eindelijk nog baie, baie muziekie so van, welie en zwart, maar die tyd gaan ons nie toelaat nie, so ek ga nou die een indruk wat amal voor wacht, en ek praat natuurlijk van sy sonvanger. Nou, ek kan nie, joh, ek, ek, ek moes getel het, hoeveel mense hierdie in opgeneem het, en uh, dit is hordes, en in my opinie, Sorry, Welleend is die beste opname van die liekie nie, jy nie. nie. Uh, dit is uh, wat is haar naam? Uh, Bota Corlia. Eerst, sy sy syng om prachtig, maar in elk geval, ek het vir julle uh, Welleend sy uh, weergave gebring waar hy sy eie liekie en sy groot, groot treffer uh, syng en uh, nou voor ons die laatste deel van die onderhoud nou sal doen en dan uitspeel met sy niewe, niewe uh, vrystelling of uh, uitreiking rondreifliek en buitelewe, gaan ek nou vir julle wel zwart uh, met sonvanger sy groote die kan ontvang. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan hang. Het is donker bij die venster in die middel van die dag. Want hou jy hoe helder die kamer kon lach. my die son kan bring Daar is een liedje in die gange wat die son kan sing De stil in die hoeken hier die kouwe sy is in Kan I may Prachtige liek, een prachtige liet. Ek het nou <coughs> wel gesê, die mooiste sangweergave van die liekie is Corlia Bota, maar meer gevoelvol as hierdie ene van Anton homself. Ach, van Valiant homself, ek kan een mens nie kry nie. Uh, dit is met baie uh, emotie en baie gevoel het hy die liekie ons voorgedra. Ok, ons is op die peilvlak, ons is uh, af te nou na uh, die uh, uitspeel liekie toe, kom ons luister verder. <laughs> nee, nee, nee, as ek, ek nou bij die huis is, kan ek van daar en daar en daar en omzicht en ek met klaten luister en het vertroetel bykie oplees vir hulle en dan kom groebel ek nou weer, die was hierdie ouder gewees wat daar die mondvlaat jou daar het en so. en ek is maar bykie van een nerd as het weet ja. <laughs> so, die uh, klassieke klomp ek heet van Joseph Smith en ek heet van uh, wat is die Jan Peers en die klomp, ja, hulle is nog om baie goeie ja, toestand, ja Ok, nou wat lief voor in die onmiddelike toekomst vir Welleenswaard enige optredes, besprekings, toere, albums? Ja, is die, die, my niebe album het nou net uitgekom en uh, sy naam is Rondrei, Flik en die buitenleven. Tywin splinter die lietjes op en hy is nou vars vars vars, vars uit die blokke. Ja, ons gaan nou vir ons gesels en gaan uitspeel op met hom. Uh, ek het ek het, ek het, ek het paar optredings wat ek kom trouens van se volgende saterdag. Ek vlieg saterdag op en dan skelik sonderdag in Pretoria en dan dit 'n hele paar goederd daar in Pretoria en Johannesburg wat ek moet gaan doen by um, by die, die platemaatskappe. Dit is nou die administratiewe goederd meerendeels. En so en, en dan op, op Vrydag. Uh, dit is Sondag die 18e um, speel ek in Cooscombeis in Emperor's Palace, daar by die Theater of Marcellus, in, in Johannesburg. En, en daarna by die legaal. Jy sal dit so aantekene op jou Facebook? Ja, ja, nee, dit is die hele Facebook vooral. Ok. Ja, die optreden is nog goed. En um, ja, so ek gaan, ek gaan dan ook dit, en dan kom ek weer terug op die stadion, en dan... Ek is weer, langs ek weer in ek het bitter lang last gespeel. So, en dit gaan wees op zaterdag uh, die eerste juli uh, speel ek in Potsch of Ja, ek het baie baie lang last gespeel. En um, ek is, en, oh en ek het, ek het ook een vresigweel, ek het ding wat voordeel he, en dit, dit is die, die kalfiefeest op Hermannus. Oh! Um, Ek het op 'n van uh, die is my grootste groot leer wat ek aan aan min om ek op 'n jaar die Kalffees by die by die in Hermanus. Tweedagens sien ek baie uit. En uh, ja, en dan sien ek lekker aan net dinge doen. Ek like by die buur en die die restaurant in in Durbanville waar ook al baie baie baie opgetoed is natuurlijk, natuurlik um, aan Margit Tomatolla wat gekend word as Tomatolla. Ja. Margit in 'n Dit is nog sien op Ja nee, alho, alho kom jy kraak so Dit is 'n fantastiese Ons klomp biere in Kimberley maar op die achter agter dinge se. kom nooit hier nie. Jamit. Ja maar ons wag toe jy lê water het. Dit het nou weer water. Aan en af se gaan af. Haha, Jesse, dit is allemaal slecht, nee. Ja, ja. Sjoe iets mens nu is Ek het al een paar verskrikkelijke lekker optredes gehad in Kiembel. Kondig die, die laatste keer wat ek daar was, was um, die tweede laatste keer wat ek daar was. Het was in die schoolsaal, dit was by een van die school, een hoogschool, ik denk het is Diamantveld. Diamantveld, ja. Diamantveld. Ja, ja. Ja, stoot ons daar, ek daar saam met Johan Badenoorst, voetskoor opvaam en Johan Bakkers, die reisskrywer, en dan as jy in Jan Breien yes. of wat sou dit in die sien het. Dan gab ek familie van die, die wynmakers van Stellenbosch. Dit ook op die toer. Hm. So dis gereeld sulke tipe goed en ek die, ek dink die, die laaste wat ek in sien deur is was 'n privaat funksie wat op iemand se 50 Ek dink dit was iemand se 50 verjaarsdag. Maar dit het ehm dit het opgetree maar dit was 'n privaat funksie daar in 'n so 'n lokaal. Hm. Ja nou ja, ek doen, ek het al lekker dae in Kimberley gehad, baie lekker dae. Nou, eh uh, bemerk jy jouself of is jy deur 'n agent aangeteken? Ehm, um, so van die toer, ek ek as ek as jy goed uitkom dan sit ek het net nou maar alles op die, op op sosiale media. En um, maar dit die meeste van die goed wat gebeur is, maar as ek en my kollegas op jy weet iemand iemand ehm um, stuur vir ons een e-mail, vir WhatsApp of vir dan, um, en sê, sal jy die belang stel om op die ene datum by die plek te speel, en dan sê ons, yes, ons maak speel, ons maak een deel, en dan, en dan sien ons maar, ok, in die selde area, as jy nou een radius vat, wat dan weid genoeg is, en like, dat ek nou nie op die, op die, ja. net af in die pad, ek, ek weet dat ons nou nie in mykaas en trimpels neertrap he, dan sê dan, dan maak ons goe toertje op, dan maak het helemaal natuurlijk je kan zien maar zo toch dan 2 3 zou het weer, kijk hier is het helemaal helemaal 6 7. Ja. Vanwege van YouTube, het daar omgeving hier. Ja. Kijk. Ja, hier. Dat is niet maar dat die roei. Het ook. bij één plek nou uitkomen in dat net kilometers af in folk so, ja. met. Zo. Ja, het moet dus dit gebied zijn aan. Dus het complexe proces die heel ja. tijd om om bezig te blij en jezelf te bemaak en so. Om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige voornomers of e-post noem, herhaal jy lasjeblief en lees het stadig. Die makkelijkste ene is VALPANT, soos v a l i a t VALPANT, alles klein letters, ja, at valiant.co.z so makkelijk so. Aan mekaar in tleileters. Aan maak letters. Om ja. Aan klein letters. valiant at valiant.co.z en wat ouwe is I A N T wat die mensen spelen het valiant met I B N T maar oh, ja, valiant. Valiant. Valiant. Prins valiant. Prins valiant. Prins valiant. valiant. valiant, Prins valiant. Ja. Yes, daar Ja. <laughs> nou. So ja, besprek gerust ons. Ja. Ons, ons daar, ek het ek het, ja, ek het een bakke en ek hou van travel. <laughs> <laughs> Hallo, Ivers het ek gesien, hulle noem jou die, wat noem hulle dit, uh, ach, ek het daar die woord vergeet, maar, van die road, jy weet, king of the road of uh, so iets, vir al jou travel, maar ek hoor nou, jy vliegdeesda. Ja nie, nee, ach, het is maar net van a geroe maklikker, en die oude had ons ge... ge Ek kan nie, nie vir vertel door hoeveel combi-engines ek is nie onderdeel. Ek kan alle jaren, en ek dink het sy, was bij vierde of sy vijfde engine vervanging. Heel dat jy nou finaal klaar moet met hom. Maar ek mis dat ek daar het, al het jy my soveel moeilijkheid gegeven het, as jy so op een grudige warm achtermacht, die was tussenbouw in Wessing en Koolsberg gaan staan. Yeah. En daar is nu daar al soms En daar kom nou net, Laris, en dan een kaart by, of is net klaar is. En jy moet nou kleukjes trek om te sien, wie gaan nie check na die naaste beraadstuk, <laughs> na op een zaterdagmiddag, en jy, in hulle hy, wachtveel, versam check. Hmm. En daar is nog so'n paar uur oor op die ring. Ja. <laughs> yeah. Daai, daai vliek het ek waai. Daai vliek ek so waai te Ja. Weet, des daar, ek moet en, en, en, ja. kom net ander kant uit, dan, Dan is dit maklik. Ja, goed, hy het dan uit met daai van my. As dit uh, dit was my visvang voertuig. Hy het meenlik 'n matras agter in ja. seats plat en ek, dan het ek ook Morris Minor stasie gehad, 'n 1000 cc. Daai met die houtraamwerk. Dit is yeah. yeah. yes, wow, well, hier. Uh, wat te kler was dit? Euh dan al die, die army groen tipe. Ek, uh, ek het geweet ek gaan dit ek het <tys> <'n> voor my. <laughs> uh, Wou, fantasties. Uh, Oog, dit was as ek vandag al my karre kan ruil en ek soek een praktiese motor. Dan sal dit daai môre wees. Is ja, it, ja, is it, yes, like. Nou, daar is nie. Dit was 'n ou kar ingewees ek te 48 stad die byte Land Cruiser gehad. Ek het 'n 58 Jaguar merk 8 gehad. 38 woksel. Net so, jy weet in hierdie dubbelkarretjies, hele paar van hulle. Maar uh, ja. Ja, nou, dat het, ja, nou dat het harde werk om te respry <laughs> en te panelbeat ja. en so on. <laughs> nou ja. is daar nog enige iets wat die luisteraars behoor te weet van Willi en Swart behalve nou die uh, nietste uitreiking rondrui, fliek en buitenlewe? Uh, ja, wat sal ek nou? Well, ek dink Ek, as een grapje wat ek nou gesê het, ek moet ook vir julle ja, sê, Amper ons is vol, jy nie wees nie meer plek vir julle nie. Ek sal nie, ek so neerlik wees ek. Kom kei al gerust. ja, as ek, um, sterkte met die, met die, met die, met die daar die water, by julle, sorry, laat ek nou weer daar, ek weet nie, ek moet daar aan doen. Maar, um, ja, nee, ek, sien ek daarna omslag in die woordkap, en draai te kom gooi, ja, goed is, het is baie lekker, baie lekker tyde aangehad hoor, ja. wat, wat ek wil sê is, uh, met die waterprobleem probleem, ek het hier so vir my tank opgesit, en, uh, so dra, uh, wil ek hoor net, die dorp het weer water probleem, uh, my tank is, oh, ek weet nie, genoeg vir 5 daag, sonder water, so, uh, hy tref my nie so veel nie, jy weet, ja, ja, ja. Nee, ons het ook so'n paar jaar terug, was die erge, erge waterskaaste ons in die weeskap geweest, die damme het opgedroegd, daar by die ja? steewaterskloofdamp, die van die groot, groot voordamme is. Het jy nie een die... gehad, het nie niks. Ja. Daar, die, die, die water die water het so'n laag gesakke, dit was, daar was boorde en wingerde gewees, voordat die dam, wat hulle nou, nou stroom het, om, om die, om nou een dam te Toe dat die, die, water, die watervlak so laag is, sak, dat die van die ou wingerdstokke nog gesien het, en van die ou plaashuise, jo, dat al seer. was van s lewe, ja. het nou die schiele voordie grond verskink, jy weet. Ja. So, ja. Oké, okay, ons is gereed om af te sluit, vertel ons meer van jou laatste, of jou, jou niets te bouwe, rondrui, fliek en die buitenlewe, waarmee ek gaan uitspeel. Yes, ek het hom, ek het hom om um, Dit is nie die liber oogings register op om 7 jaar, en in, in, in totaal is met my 88 ja, 8de oogem. Ek het 7 jaar laas eendag gegee met die naam Nagrit, maar hierdie een se naam is rongdrey, fik en die by te lewe. En die stemsplinter nigers snitte, um, dit ehm dit gaan maar daar's dit dit is weerendeels is dit 'n uh, karaktersketse. Pad Ek, ek het het nie besef terwyl ek die, die, die, die album geskryf het en, en gecomplineer het en so, dat dit ge, gaan so wees nie, maar het oké, en, het, op die oude eind speel dit uit as ek kompie karakters en onerliggend aan die, die karakters. Is daar, of, ja, so een ingeboude onderstroming van vryheidsstrevens, van streven na vryheid. En ek, my, my ook vryhede. En daar is heel wat humor in natuurlijk, soos altyd, en daar is een paar ernstige goed, maar ek, ek vermoed al verbaie jare, ek is eindelike gefrustreerde movie mate, fliek, om net om te kan maak. En my ja. lekkies is, elke ene, lewe een van my lekkies is muisies, het fliek. So, ja, ja en, en ja, die ronddraai fliek in die buitenlewe kom van toen my tannies nog allemaal jong muisies was. Ek het my klomp, klomp tannies in die karo. En hoewel, meeste van hulle is nou, hulle is al allemaal weg in die kou. Maar, um, toe hulle is nog jong was, en ek was nog geleid het, was altyd door m'n ooma hulle om wel van best gekry en m'n mooie tannies, dan was van hulle was toe nog jong meisies of tieners of so of net, wie weet, nou begint werk, mooie plek of so. En dan het hulle iets, dan het hulle altyd die fotoboekies gelees wat jy gekry het. Ja, Kondraad Brandt. Dwaalde, Harte, Kommerat, Brandt, en dan ander, ander boekies as die, wat dat is een bykie groter, want daar was een publikatie met die naam, Kijk. Ja, die Kijk. En dan, achter, achter in die laatste paar bladse was daar die boekie vereenzamens. O, ja, ja, ja. <laughs> ja, dan, en, en, en dan, dan, dan ken jy nou voor toe, dan is die partij van die lees, en net ek hul dat nou adverteer, sê is nou 19 jaar oud, en sê so, werk by die kooperasi en sy hou baie van honde en van stappies langs die see. Hou van alles en, in Weiss. Ja. Van alles in Weiss. En, en, en, en ek het ook, dit was dit tinder van sy tyd geweest daar Ja. In 'n dan is al oud dit ek het dit het mee saam alby gebly deur al die jare. By langstelde het daar klokslag gestaan, by heel van hulle. Dit het amper soms soos een mantra gewees. Rond rui, en die buitenlewe. En nou ja, dit, en ek het dit onthou, en toed ek nou die liedje, die liedje rond rui, fliek, en die buitenlewe, is eindelijk een baie sad liedjie. Uhm, wat, ja, van, van, van hierdie, van hierdie, het gaan oor een, girl, die het, uhm, maar dit is, die, die, die liekie self, die titelsnit is in baie sê die van die ander is een bieke meer vrolijk en, en opgewek en toe, maar um, ja, dit hou van hulle al uh, die, die, die ja, albumse naam, Rondreifliek en die buitenlewe is nie een verwijsing na die uh, versameling plate nie, dit is een plaat op sy eie ook ja, ja Uga. nou uh, ja, dit enigszins geskooi op jou eie ervaringen Ehm um, ja well, yeah. ek dink geskoui op my ervarings sê like, ja dit is die, die inspirasie kom definitief van kyk eens nimmer oral rond om jou en dit is daar's net daar's gewoonlik een of ander iets wat iets trigger ja. en dan en dan as jy as jy aan as jy respan of as jy as jy, jy opvolg dan begin jy so, kan jy so die ding uit mekaar begin uitpleis en dan op een stadion skiel het, dan gaan jy voor jou op. Ek het, ek sê weer, ek dink my, my, my liekies is my amal soos soos, soos klein Rollprint. klein loobies. Ja. Ja. ja, ek sê baie so, my luisteraars uh, jy weet ek het een treffersprogram ook, waar ek treffers speel dan sê ek nou, wat in memory kom nou by jou op, as ek hierdie ene speel ek sêker, jy weet dan is daar een reeks dinge wat in die gedagtes speel, wanneer het een specifieke plaat speel. Elke plaat het een memory. Ja. Ja, absoluut. Ja. En, elke, en elke, elke elke plaat met sy memory ontlok iets. Jy weet jy, jy ja. sien een prinkje vir jou. Jy sien een prinkje ja. en dit herinner jou aan dinge. Muziek is een wonderlijke ding. Een wonderlijke, wonderlijke ding. Jy het, jy het Dit, dit laat jou, toe dit stel jou in staat, om, om net binnen in jou kop een mobie te maak. Daar ja, is da's man da's man die, man die thema die vir jou volgende liekie, ne? <lacht> yes, absoluut. Dankie, well, en nou moet ons maak. sê, dank jy wel en zwaard vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek gloe, ons gaan nog baie meer van jou hoor kan die mens meer hoor van jou. En, daar die besprekings gaan inrol. Dankie nogmals. Paie, dankie vir jou looos vir jou luisteraars allemaal. Ek vent jullie meer die beste toe en ek hoop om jullie te sien, sommer binnenkort in Kimberley. Dan maak ons een klop, lek, lekker muziek. Het is tijd om om af te sluiten en ek vertrouw jullie het verweliend in sy muziek vandag geniet soos ek self ook genoem het. En eh, ja, onthou Uh, gaan in op uh, YouTube of op die sociale media gaan soek sy muziek op en like dit en lose positieve comment, ek geloof dit beteken iets en uh, ja onthou om die nieuwe muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol of van enige kunstenaar te laat inrol Uh, vir bekendstelling, ding enige in een bespreking wil maak vir funksies, of enige ander optrede, van enige van die kunstenaars wat op my program optred, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventeratlive.co.z as ludwig is L -U -D -W -I -G, L-U-D-W-I-G ludwigventeratlive.co.z klein letters aan mekaar of jylle kan my belg op 072 5419803 Ek siel om contact breng met die betrokke kunstenaar of al agente, ek sal ook baie wat as die kunstenaars wat vir oplein onderhoude beskikbaar is vir een onderhoud van so <laughs> ongeveer 30 minuten met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem my oproep sal gee op my cellfoonnummer 07 2 5419803 Tot volgende week om vier na middag as dit ek Lutyf Venter wat sê loop mooi kyk na jouself en net die allerbeste word jy toegewens ek speel uit met rondry eh uh, fik en 'n buitelewe deur Vallei en Swart lekker luister en en doen wat jy geniet en geniet wat jy doen cheers vir eers now down house Goed sy in haar gang Sy te uitsig op die freeway In a painting van a clown Dis elf hier in die oogend Sy sy die TV aan Siggy in a A shift is eers vanavond Biscuits en wit pijn Sy of sy moed Het een of twee vir die pijn En drie of vier vir voorspoed Sy sluimerde Zij hou van rond rei In fliek anybody.